busque amor, novas artes, novo e n g e n h o para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar mas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. mas c o n quanto não pode haver desgosto onde esperança falta lá me esconde amor um mal que mata e não se vê que dias há que na alma me tem posto um não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei porquê